As iemand van ons een woord het, luister ons graag vanmorgen. Ek lees om net vir een stukje in Pesalem 8. Het sê, as ek die jemel aan skou in die werk van die vingers, die man en die stade wat hy toebereid het, wat is die mens dat hy aan hom dink en die mensenkind dat hy hom besoek? Hy het hom een weinig minder gemak as ‘n godelike weese en hom het eer en eerlijk uitgekroon. En dan skryf hy verder net van ons, waar kom te heer? En toe ek klein was, het my polo bar in voerig gehad en gereeld as ek op die pad rij, dan rijd ek voorbij een van die barrenvoerers lorries, en hier in my hart krij ek so trots, en so half, een windgaathouding so van trots hier binnen in my, van wie my pa is. En dan krij ek het so gevoel van ek eer om vir wie hy is, en ek seen om vir dit. En toe sit en denk ek, dit is eindelijk net iets kleins aard, maar as ons die sale vergelijking van dit met God vaat, as jy soos kykieskyping en denk jy, my pa dit ook gedoen, en dit het my pa ook gedoen, en gedachtigheid, dit het my pa ook gedoen. En aardens, denk ek, mis ons by die keer die deel van wat hy sê om te heer, want ons ons kan oor goed getuig van aardse goed, maar as het kom by God, dan wil ons die vir mense sê, kom ek vertel vir jou van my belevenis van hoe dit is om intieme verhouding met hom te heer, of kom ek deel met jou van dit wat God rarig vir ons gedoen het. Aardens daar, dan vang ons iets van om stil te blij, en dit wat God vir ons gee om oor te heer, doen ons nie. So ek dag julle uit om dit bykie die werk te doen. Ek het nou nie voorbereid nie, want ek het die heeltemal bedoel om vanmorgen te staan nie, maar ek beleef hy iets hierdie week, van uh, toe Jesus op die water geloop het en die disciples was by bekommerd in hierdie storm en Peter sê vir hom, Heere as dit ie is beveel my om te kom en die Heere sê kom en hy begin loop op hierdie water maar die storm hou aan, onthou, dit is golwe en dit winde, dit is Die storm hou aan. En toe Petrus sy oog van die Heere afhaal, toe sink hy. En toe hy sink, toe sê, Heere, red my nie, jy steek sy hand uit en het om onmiddellik opgelig. En wat ek besef, uh, ons leven ook in die tyd van storms en aanslag op ons. En weet jy wat, die Heere het op die aanslag van Petrus, hy die storm, hy op die storm geloop. Hy op die aanslag geloop hy is in oorwinning en ons is in die selwe oorwinning as ons ons oog op hom gevestig hou maar die oomlik toe Peter sy oog van die Heere afhaal en hy sien hierdie golwe toesink hy so as ons ons oog op die Heere kan hou in een persoonlijke verhoud en dit kry ons net in een persoonlijke verhouding nie wat iemand anders gesê het nie wat iemand anders belewe het nie Wat het jy belewe, dis wat sy nou nou geset, en dis wat hy daar nou vir oogend geset. Ons predik hierdie goed, ons hoor hierdie goed, lewe ons daarin. Die oorwinning, die in die persoonlijke verhouding in die Heere. Ons oog gevestig op die Heere. Dit het nou sal gebruik geword om sadere oogend op die fiets te sit, en dit is gewoonlik daar wat dinge begin gebeur en dit is een kostbare tyd om die heren te geselsen. Het staan soms my hart op. As ons kyk na hierdie concept wat hier op die bord staan, commitment. En so kom ek vanmorgen hier in. Ek wil hier oor commitment praat en doek die ideaer stap toes dit op die bord. Ek het vir niemand gesê, nie is vir jy nie. So wat ek jy wil sê is, dit is precies hoe die geest van die heren werk. En so wil hy in elkeen van ons werk. So, Pieter, Jackie, wie ook al verantwoordelik is daarvoor, dis rechtig raakgevat, dis een geest. Je weet, Jezus sê in Johannes 8, die skryf wat ons so goed ken, vers 31, hy sê, as jy in my woord blij, is jy waarlik by disciples. Hy sê, en dan sê so jy die waarheid ken, en die waarheid sê so jy vry maak. Hy bedoel die kennis van waarheid, daarin is vryheid. Je weet, ons kan alle vorms van vryheid belewe, maar as dit nie die waarheid is wat ons vry maak, is dit nie vryheid nie. Besef jy hoeveel valse vryheid is dan? Oons wat hulle as vry beskou, maar hulle vryheid is nie gebouw op waarheid nie. Nou, ons maak een aanspraak, ons, uh, ons stel ons self aan, en julle moet nou maar self oordeel daar of ons die recht het om dit te doen. En ons sê vir ons dat ons die waarheid ontdek het. Nou, wat ons ook sê, is ons ons het nie al die waarheid nie. Je weet, Jesus het Johannes 16, nou by vers 12 gesê, ek het nog baie ding om vir julle te sê, maar julle kan het nie nou dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die trooster, die geest van die waarheid, dan sal hy julle in die julle waarheid blij bedoelende, hy sal vir ons in die waarheid blij soos wat ons gereed is, om waarheid te ontvang. Want is my so, dat die Heere gesê het, wat hy vir ons bedink is, so die oog die hemel boor die aarde. So verhewe is sy gedagtes boor ons, in so, jy sien, as hy nou skielik loslaat, want nou gebruik hy die beeld, hy sê, maar soos die reen in die sneeuw van die jimmel neerdaal, en daar jy nie terugkeer nie, maar maak hy die aarde dier vochtig en voortbring, en gees saad vir die saai en brood vir die eter, so sal my woot wees nou, jylle weet mos nou, hoe sal dit wees gestel nou, ons boere, ons wil nou baie graag, hy soos so by oktober, maar daarom a buikie he, hy weet, laat ons net die dinge recht kry, dat die veld kan begin bot en groei, en Gestel nou net, die gee nou vir ons Oktobermant To met die hele jaarse reen kla in die week Julle weet wat is ons probleem dan Dan spoel alles weg En die rest van die jaar is droogte Nou dis hoe die heren dit werk Hy sê, ek sal vir julle gees soos julle nodig het Die reen op sy tyd En wat ons nodig het, ons het waarheid nodig Op een constante basis Die probleem wat ons het Is dat ons soms Onbewus is van ons gebrek in waarheid. Jy sien, ons ons verblij ons in die waarheid wat ons het. Maar ons kan nie sleg voel oor dit wat ons nie het nie. Ek wil amper die beeld gebruik. As ek twee been het om op te staan en ek stap hier op vanmorgen, dan, dan is, sit vir my doodnot natuurlijk en normaal. Maar snu met een been af. Dan gaan ek baie intens bewus wees van die een wat ek nie het nie. Baie keer neem ons dinge as van selfsprekend aan, raak ons gewoond aan sekere goed, raak ons gewoond aan die ontdekking van sekere waarhede, maar wat ons moet besef daar is veel meer waarheid daarin, as wat ons selfs besef en baie keer besef ons nie dat daar meer waarheid te vind is nie ons het die houding van, ek het het I've been there, done that have the t-shirt, jy weet die uitdrukking en baie keer maak ons so met die skrif ons lees die skrif en ons sê, ek het om ach nee, daai net, ek en my, ek het ontblank, al ek sy ekse geest, verstaan ek. Of ons sit hier in die gemeente, en ons hoore uitspraak, hoore uitdrukking, en onmiddellik gebeur die seledum. As jy tyd in leesingssale spandeer het, dan sê jy weet hoe dit werk, as die docent of die, die prof, of wat ook al iets kom sê, so of jy onderwijs iets sê wat jy al goed mee bekend is, en skaak die brein net vir die moment af en sê, hoe moet ek nou my tyd mors, ek kan ontspan. Hey, dit het ek. Maar in die geest werkt dit nie so nie. In die geest is daar altyd, hy sê, die woord is niet elke morgen. So daar is vir ons iets, niets, elke morgen. En hy weet, soos kyk na die gemeente, die gemeentelike opzet, hoe belangrijk, die skrywer van die brees, ek dink het was Barnabas, wat hy die ding stel, hy sê, moet die onderlinge bijeenkomst versuim nie. Paulus skryf wat de moot is, hy sê, die gemeente is die pilaar en grondslag van waarheid. Hy sê, het is, aan die gemeente, nou moet ons verstaan wat die gemeente is, en dit wil ek vir jou vraag, as ons teruggaan na commitment, waar jy commit? Want as gemeente die pilaar en grondslag van waarheid is, dan moet ons vir ons selfs sê, maar dan wil God, dier sy gees, op een besondere manier, waarheid vestig in ons levens binne in die gemeente, binne in die gemeentelike bijeenkomst, dan verstaan ons wat die breerskrijvers sê, moet die onderlinge bijeenkomst versuim soos sommige die die gemeente het nie. Want jy sien, ons kom uit een ou concept uit van godsdienst, wat vir ons eindelijk niks gebied het nie, want jy sien, het kon nie vry maak nie, want het was die waarheid nie. Dit het die gedaante van godsaligheid gehad, maar het die kracht daarvan verloon. Ek meen, kom ek vir jou, dit is vir, so verduidelik, Ek kan met my jylle leven lang sê Jezus het gekom na die aarde en vir die sonde van die mense kom sterwe Dit is mys waarheid Maar ek verloon die kracht daarvan as ek nou nadat hy die sonde van die wereld kom wegneem met my sonde is op omgeneem met myself mys die te aan noem Dan het ek die gedaante van Godzaligheid maar die kracht daarvan verloon Die kracht lees juist in die uitvloeie daarvan om by een besef te kom Maar jyre, as jy dan gekom het, as een dan vir allemaal gesterf het, dan is het so goed, ek het vir myself gesterf het, dan staan ek hier vermoorde. Al is daar een verbroude kans in my leven, al is daar foute in my wandel. God het een duidelijke onderscheid getref tussen my stand en my wandel, en die twee uit mekaar het gehaal, hy sê, en jou stand het ek vastgemaak in die kruis. Ek het jou sondagskap, ek het die smaad van die gypte, van jou slaafskap, van die macht van duisternis, het ek van jou afgerol, sê. Verstaan jy hoe dit werk? Hoe belangrijk is waarheid dan? nou En nou my vraag vanmorgen aan jou is Het die waarheid jou vrijgemaak? Kan jy vanmorgen sê Die waarheid het my vrijgemaak? Ek is vrij van sonderskap Of leef jy, beleef jy nog steeds Hoe jou gedagtes jou terugvat In die ou groef in Van ek is nie goed genoeg nie Ek is nie Ek wonder wat dink jy heren van my nou op hierdie oomlik. Vrons hy vir my. Ek dink vanmorgen die eiliekie wat ons gesing het, so baie, maar ek het ek het verkeerd verstaan daaruit het. Die eiliekie wat sê, What's my eyes, what's my eyes, what they see? What's my ears, what's my ears, what they hear? There's a father up above, Looking down in tender love. En wie wat? Ek het die tender love gemis. Want jy sien die vader up above, looks down in tender love, hy staan nie daar aan sê, manniekie, ek hou jou dop nie. Maar hoor jy dit, sien jy hoe die waarheid nie, nie hoe, omdat my theologie nie die volle waarheid gehad het nie, het ek hier die kostbare lied, there's a father above, looking down in tender love, het ek gesien as die vader wat vir my fronds en sê, ek hou jou dop, manniekie. Watch your eyes, watch your ears, watch your feet, watch your hands, As die vader daarboe afkyk in die liefde van hom, wat is dit, wat is sy begeerte? Om fout te sien, om fout te vind? Hy het gesê, anders sondes oortredingen sal ek nie meer dink nie. So God kyk na sy tedere liefde, kyk hy nie af na ons om fout te vind nie. Hy kyk om te sien, is daar nie geleendheid wat ek, my self, my leven, my liefde, my droom, En jou hart kan openbaard, dat ontplof binnen in jou, so die strome van levende water, uit jou binnigte kan vreed. Jy vry geword, van sondagskap. Het jy vry geword van die gebruike, en die gewoontes, en die oorleveringe van mense, gebruike van mense, wat weer eens een gedante van godsaligheid het, maar die kracht van verloon het. Is jy van vry? Kan jy vanmorgen sê, ek is vry van vrees, vrees vir straf of vergelding? Is daar nog een oordeel wat vir jou oorlee, wat oor jou kop hang? Of is jy vry daarvan? Het die liefde van God volmaak geword in jou leven, wat sê die volmaakte liefde draas die vrees na buiten, van vrees straf in 1 Johannes 4,18. Nee, wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Is daar nog een moendlikheid van straf oor? Is daar nog een moendlikheid van vergelding? Het jy vry geword van bitterheid? van die begeert om te vergeld oons wat jou te nagekom het en in hierdie week nog te nagekom het as jy vry daarvan spook jy nog daarmee sê vir my as jy vry van frustratie frustratie dat jou omstandighede woerwoer met jou speel dat die mag van duisternis nog steeds probeer om baas te speel in jou omstandighede en oor jou lewe het jy daarvan vry geword. As jy dit kan sê, so'more, well, kom maar nog iets by, het jy vry geword, daarvan, om te die plafond vast te bid, Rikkie te bid, en te sê, ach wat, ek weet ons sê dit nie, maar eindelijk, eindelijk sê ons dit, bid Rikkie, sê ach, sê ek nie, om te die plafond vast te bid, en te sê, ek wonder of God my ooit hoor, om te bid met een kreid nieersware lys en een klomp instrukties. Instrukties wat ons vir God gee. Julle verstaan wat ek bedoel nie. Soos ons geleer bid het, was dit niks anders as hy kreid nieersware lys, wat ons aan God voorgehoud en aan een klomp opdrachte. Jy weet, hy moet die kost sien, moet ons dankbaar maak aan my voor, en dan moet hy gaan dink aan die minuwe vervoorrecht is terwyl ons smil aan die kost. Julle verstaan? Het hy vry geword van hierdie vorm van gebed hy by plek gekom waar het vir jou lekker is om met God te praat waar jy ervaar dat jy in een staat is om God te loof om Godse lof te besing om om raak te sien soos wat sy sê vir ons gesê het vanmorre in sy skeping en te vergeet van tyd onbewus te wees van jou self, van jou omgeving en opgeneem te wees in die heerlikheid van die Heere. Dan kan jy sê, ek het vry geword. Nou as jy sê nie, ek sikkel nog met die goed, of ek sikkel nog met van die goed, dan sê het soveel te meer rede mos, waarover ons moet sê, Heere, maar dan durf ek nie een steen onangerood laat. Ek kan nie uitmis op die inspraak van die gees, want onthou nou, hy sê, Die geest wat hy ons sal stier, wat ons in die hele waarheid lei, hy sê, hy sal nie uit om selfs spreek nie. Maar dit wat hy hoor, waar hoor hy? Waar hoor Godse geest? Hy hoor by die vader, en hy hoor by die see. Wat het die vader gesê? Hy het gesê, sal ek, wat jou rechtverig gemaakt het, sal ek jou veroordeel? Wie sal beskuldiging inbring, die nie uitverkonis van God? Sal God, wat ons gerechtverdig het, sal hy ons beskillig. So kan die beskilliging van hom afkomen. Hy sê, wie sal ons veroordeel? Christus wat gesterf het, en ja, meer nog, wat opgestaan het, wat aan die rechterland van God sit, en wat vir ons intree, sal hy ons veroordeel? Da's nie een kans dat hy ons sal veroordeel. Hy het dan vir ons gesterf. Hy het dan die prijs vir ons betaal. So, sien, so wat ons nou sien is, Godse geest, is daar om, om dit wat hy by God hoer, met ons te deel. Nou is dit nie kostpanning, kijk nie die beeld van vanmorgen. Nou kom hier die gedachte, ek is in gesprek met die heren. Ek sê, heren, wat is in die hart vir ons? Die woord kom op, commitment. Wat is ons commitment? Ek het daar op, op die hele pamflet geskryfst, my vertaling vir commitment, is een onvoorwaardelike toewijding aan en betrokkenheid by ons. Vergestemiddag in een situasie gestaan, waar ons die huwelijk bevestig het weer. En wat is die huwelijk? Die huwelijk is een onvoorwaardelijke betrokkenheid by, en toewijding aan een persoon. Maar nou, nee, luister mooi, waar krij die huwelijk sy basis? Die huwelijk het sy fondament gekry by God. God het het ingestel. God het, ons jemelse breidig om Jesus Christus, het met God een verbond gemaakt, oor ons. Oor ons oor my, en hy het gesê, ek sal sy skuldraan, ek sal sy onwaardigheid, ek sal sy onheiligheid, ek sal sy oortreding en sy ongerechtighede, ek sal dit alles op my neem, om hom vry te maak daarvan, ek sal sonde word met syne, so dat hy kan wees, rechtverig, so dat hy heilig, sonder gebrek, gereinig voor u kan staan. Nou moet ek sê, hy eilig sê, nie, nou word ek a sê. En jylle weet wat die prijs was, nie, doordat het op die kruks kom, En Jezus besef, dis nou so. Dis die prijs wat ek gaan betaal om my breid te heilig, te reinig. Besweet hy bloed en geet, sê man vader, staan daar nie ander uitweg. Hy besef nou wat het gaan behels. Sy vader is daar nie een ander moendlikheid nie. Is daar nie een manier wat ons by hierin kan voorbij nie. En die antwoord is eenvoudig. Nee, is nie. Die enigste pad, is jy die lam sonder gebruik. En dan sê hy, die vader nie, my wil nie, maar hy wil geskiet. En so gee hom oor, om ons te heilig, om ons te reinig. En nou het hy een verbond met God oor ons. Besef jy, as vader en sien, is in een verbond oor jou. Vader en sien, sy verbond sê, die bloedoffer, dis die verbond, die bloedoffer het betaal, hy sê, die verborgenheid van die Heere is, die wat omvrees, en sy verbond is om het aan hulle bekend te maak. Nou kom God en hy kom met sy goeie nies, met die evangelie en hy kom maak dit aan jou bekend en hy sê, ek het een verbond tussen my en my seen oor jou om jou te heilig om jou te reinig om jou waardigheid te bevestig ek hoef jou vraag hoeveel van ons sukkel nog steeds die diep diep achter diep binnen ons met minderwaardigheid Hoeveel van ons sê nog steeds, wat sal die mense sê? Wat er indruk maak ek op mense nou? Wat sê dit? We sê, ek het nodig dat die geest van waarheid, die geest van heiliging, dit wat aan die vader bood, wat hy hoor by die vader nie sê, en hulle te verbond oor my, om my te heilig en te reinig, om my so waardig te maak, dat ek sonder vlek of rimpel, sonder gebrek voor God staan. Ek het nodig om om te hoor, Ek het nodig om te ervaar hoe dat God sy gees kom, en dit oop breek binnen in my binneste. Ek kan dit intelletseel ontvang, ek het ook maar dit is nie goed genoeg nie. Daar moet meer kom as dit. Daar moet iets kom, daar moet een ontploffing om in my binneste kom. Hier moet een morgenster in my hart opgaan. En ek het nodig om het te hoor en te hoor, ek het nodig om myself te bevind op die plek waar jy is. So die morgenster in my hart kan opgaan, en ek kan ontdek dat ek voor God staan, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek, volmaak, op grond, van sy offer, dit is sy verbond, en toen het hy gekom, en het gesê, omdat ek jou geheilig het, omdat ek jou uitgekies het, in my uitverkiesende liefde, kom ek en ek sê, ek het jou lief, ek wil met jou maaltijd hou, ek wil by jou intrek, ek wil gemeenskap met jou heen. Ek wil my lewe, die lewe in oorvloed, die lewe wat ek het, wie ek is, wat ek te verdenwoordig, ek wil dit in onbeperktheid, wil ek uit my jou deel. En wat het jy gedoen? Ek weet wat ek gedoen het. Uiteindelijk, as ek dink, hoeveel jaar het gevad het, dit 24 jaar, van dat ek my verstand gekry het, totdat ek 24 jaar oud was, het ek in my lewe Weer en weer en weer, ja gesê, en weer en weer die Heere aangeneem. Maar ek het het nooit verstaan nie. Die waarheid het gekort. Ek kon nie vrykom nie. En al het ek dier die acties gegaan, die gedaante van Godzaligheid gehad, die kracht het kortgekom. Daar was nooit een blijvende verandering in my leven nie. Al wat in my leven gebeur het, is my gedrag is gemodificeer om soos een Christen te lyk. Hoeveel christenen, christenen, ek sê dit in aanlalingstekens daar is niks anders as een gemodificeerde gedrag nie, is net klein arm wat opgeblaas is. Want ons luister na die wet en ons luister na sikke goed en ons sê, ek boort nie te steel nie, ek boort nie te vloek nie, ek boort nie te drink nie, te rook nie, en te dit en of wat jy ook al in jou luist wil sê. Ek boort hierdie goed is nie te doen nie, en daarom doen ek het nie, of ek doen het dan, die Engelsman sê moderately, ek doen het gematigd, hee en so vertel jy, maar, maar wie wat? Dis nie ja sê op hierdie liefdesvertlaring van God nie. God sê ek die verbond met, met God oor jou. Ek sê, ek sê gister ek, trouwens doos geseld oor die ding, ek sê besef jy, wat jy eindelik vir Anja sê, jy sê ek het die verbond met God oor jou. En al die hele paarkies wat hier sit, wat al getrouwd is met die, die woord. Want nou jy, is wat tussen mekaar gesê. Ek het die verbond met God oor Kan jy self onderwerp met my verbond? Nou luister mooi wat is commitment. Commitment sê hierdie woord. He's staying loyal to what you said you're going to do long after the mood you said it in has left you. En is dit nou nie so, ons wat nou al rikkie getrouwd is nie. Toe ons vir hierdie meisie, vir hierdie breid van ons gevraad, sal jy met my trou? Ek wil my leven vir jou gee. Ek wil jou liefwee, ek wil jou koester, ek wil jou vasthou, ek wil daar wees vir jou elke dag van my leven. Come on. En nou, wat het nou gebeur? Wat het nou daarvan geword? The mood is left us. Maar commitment sê, ek bly by wat ek onderneem het. Al is die mood nie meer daaran by gebrek aan een beter Afrikaanse woord. Al voel ek nie op hierdie oomlik so nie. Nou, ek praat nou van die breidegomse kant af. Ek kan jou iets vraag. As jy denk aan Jesus Christus as ons hemelse breidegom, denk jy sy baie het verander? Denk jy sy moed het verander? Hy sê, ek wacht met ongetal om jou genadig te wees. Hy sê, ek begeer met jaloersheid. I'm the father up above looking down in. then the love. Hy sê, ek soek net een geleentheid, ek soek net een gaping in jou mondering, so dat ek aan inkom, jou kom afbuit hou. So dat ek by die breek van die brood, onder jylle die emosgangers toe hulle stap saam met Jesus, hulle besef jylle stap saam met hom nie. Hulle is in hulle hart gegryp, maar hulle weet nie hoekom hulle in hulle hart gegryp nie. En die oomlik toe hy brood breek, oor die wauwer sê ek om jou maaltijd hou, die oomlik toe hy brood breek moet hulle, Toe jy met hulle maaltijd hou, toe gaan hulle oor open en sien om vir wie jy is. Sien, dis wat ek nodig het. Ek het weer nodig om om te sien vir wie jy is. En as ek om gesien het vir wie jy is, kan ek hier die selwe Dan moet dit wat ek beleef het, toe die, hierdie oorspronkelike verbond gesluit is, van een onvoorwaardelijke betrokkenheid bij en, en toewijding aan, toe dit gesluit is, word hierdie ding weer bevestig en weer bevestig, die vraag vanmorgen is, is makkelijk om het te herleid naar die hevelik toe? Want nou moet ons ons self vraag, as ons nou as hevelike kyk, en as verhoudingsmoedersmans en vriendens kyk, is, op hierdie ochtend, soos ek hierin gestap het, is dit waar ek is, is die opgewonde die daar? Nee, dit is nie daar nie. Kom ons wees die hele. Is die daar nie? Hoekom nie? Het ons gewoond geraak om mekaar? Die ont het die trein gevang? of jy vraag toe jy vanmorgen ingestap het, is die opgewonenheid daar, wat jy beleef het die eerste keer, toe jy hierdie verbond ontdek het, wat vader en sien met mekaar het, en hy gesê, ek vraag jou hand en jy gesê ja, en jy om die recht gegeet, om in te trek bij jou, jou lichaam gestel het, as een levende heilige, aan God welgevallig offer, die eerste keer, was daar die eerste keer vir jou? Dit is een groot vraag. Ek wil aanvaard, ja, as ek verkeerd is, dan is vandag een beter dag gesweet. Maar as daar die eerste keer was, wat jy gesê, Heere, ek gee myself, sonder beperking, ek stel myself tot die beskikking, ek stel my lichaam offer, een levende heilig aan God offer, waar is die commitment vanmorgen? En luister, there is up above, looking down, and tender love. Hy is nie bezig om ons te beskillig. Hy is nie bezig om ons te verweid nie. Hy sê, ek begeer jou. Hy sê, ek het nodig dat jy weer een begrip kry oor die concept van commitment. Onvoorwaardelike, luister mooi, onvoorwaardelike betrokkenheid by en toevijding aan onvoorwaardelik. Onvoorwaardelik beteken dat my omstandighede of iemandse prestatie of gebrek daaran nie daarin verander. En lang nadat die moed my gelos het <laughs> om te bly by wat ek besluit het. Wat is die voordele daarvan? Salomo sê, as jy die wijsheid hoog hou, sal dit jou verhoog. Hy sê, as jy daarna soek soos na verborges katte, nou Salomo noem het die wijsheid, maar wat is nou die wijsheid? Jesus Christus het vir ons geword die kracht en die wijsheid van God, die wijsheid wat na Salomo verwijs, is die verbond, is hierdie heerlijkheid van hierdie verhouding hy sê, dit sal jou verhoog as jy dit oog hou, hy sê dit sal jou inhaal, en dit sal jou achtervolg dit sal oor jou gaan Godse hart is, om die volle som van sy gedagtes in ons levens op te breek, ken te maak maar sien waarin leed het en a commitment. Luister, dis nie dat ek iets verdien nie. Dis nie dat ek al voor werk nie. Jy moet dit mooi verstaan, anders is ons terug gaan werke. Maar ek wil het so stel, as Paulus sê, die gemeente is die pilaar en grondslag van waarheid. En as Jesus sê, wat twee of meer in my naam vergader, is ek speciaal in die midde. Ek sê speciaal, want onthou net, God is oorals, God is ons in jou. En of jy binnen is, of jy buiten is, God is in jou. God sy geest is in jou maar as hy sê, wat toe of meer aan my naam vergader sê in die midde, dan sê hy daarmee, dan is daar een besondere aanraking, besondere werking van Godse salwem in ons. Maar besef jy, jy kan hier instap en glad nie ingestel wees of ingestem wees. En jy kan hier uitstap sonder om het te kry, jy kan het mis. As jy nie hier instap nie mis, jy het nie afval jy weet wat sê die golfers, hulle sê, the failure rate on the shots not taken, is 100%. So as jy die idee nie vat nie, as jy, ek wil amper sê, as jy nie opdaag, waar die salwing van God, in sy gemeente gaan werk nie, gaan jy uit misdaal. Die tragedie is. Oons verstaan nie wat hulle mis nie. Hulle kom nie achter wat hulle mis nie. En jy sien, kom die vijand dan, Maar nou sê hy, hy sê, die sonde le en loer. Hoor nou, hoe dat God sonde een persoon maak. Hy sê vir Kajan, hy sê, die sonde le en loer voor die dier en sy begeerte is na jou. Sê, maar jy moet nou oor eers. En omdat het verlede week gesê, Paulus wat skryf, moet nie lede stel tot beskikking vertel van die sonde as werkte van ongerechtigheid nie, maar stel jylle lede as mense, wat uit die dood uitlevend geword het, in jylle ledemate as werktuie van gerechtigheid in dienst van God. En ou, ou Frans wat dit in die mirror so vertaal het Moenie Moe nie jou lede laat los rondlee, waar ongerechtigheid voorkom nie, en waar kom ongerechtigheid voor? Jylle wereld is vol ongerechtigheid. Pesinaus ek net dit los laat rondlee, hy sê, dis waar die duivel dit beet kry, en dit as werktuie vir homself begin gebruik, dit teen my kam aanwend. Petrus gaan een op op hierdie ene, Petrus sê dit so, hy sê, daarom moet jylle met die aanwending van alle eiver, by jylle geloof voeg, tegenkennis, selfbeersing en leidsamheid, en deel een luisgoed, hy sê, want as hierdie dinge by jylle aanwezig is en toeneem, hy sê, dan laat het jylle nie onvrugbaar of ledig by die openbaring van Jesus Christus nie. Ek sien dit so makkelijk, dat ek in myself, ledig of onvrugbaar is, ten opzichte van die openbaring, van die kracht, en die vermoe van God. Ek weet het nie, ek besef nie, ek is onkundig. Ek weet, dit is interessant, as jy nou in een specifieke vakgebied neem, ons vat nou vakgebied, wat glad nie jou is nie. Ek en jy weet nie wat ons nie weet nie. Een ou wat ingestudeer is in een specifieke vakgebied, ken al een klom van die feite, maar hy weet hoe meer gespecialiseerd hy raak, hoe meer weet hy, hoe meer is daar, hoeveel is daar wat hy nog nie weet nie. Nou wat weet ek, wat nie ees iets van die vak weet nie. Maar wie wat ek weet nie, dat niks weet. Die beste is gaan luister na die OEL program op RSG. Dan hoor jy die experte wat nie een idee het wat die vakgebied gaan nie, he. Par wil ek omval van soek lag, as ek hoor hoe ons na met die plank slaan om uitsprake te gee en dis duidelik hulle het nie een idee wat oor het gaan nie. Luister, kiek hoe makkelijk gebeur het met ons. Dat in die geestwereld, in die geestwereld, ek so makkelijk kan dink, die valse weegskaal, dan dink dat ek oké okay is. Jy weet God praat met die gemeente in Laodicea. Hy sê ek is rijk en ek het verryk geword en ek het aan niks gebrek nie. Hy sê vir die gemeente in Laodicea jy sê, jy sê ek is rijk en ek is aan niks gebrek nie, ek is ek's oké. Okay. En dan sê hy en jy weet nie dat jy arm, blind, beklaanswaardig naak is nie. Die weet, weer eens, God is nie in die beskuldigde bezigheid nie. He's looking down into the love, het ons gesê. Maar hoekom sê hy dit vir ons? Hy sê, ek wil jy hiermee besef, jy het nodig om met die aanwending van alle eiver by jou geloof te voeg die tegen die kenniselfweersing leidsamheid. Al die goede, jy het nodig om te focus. Jy het nodig om met die ingesteldheid die onderling bijeenkomst nie te versuid nie. Jy het nodig om die onderlinge bijeenkomst tussen jou en hierdie verbondspaar van vader en sien nie af te skeep nie. Hoe makkelijk is dit, dat ons sê, ek oort in die gemeente, ek is een kind van die Heere, maar my lewe word opgemaak en opgeneem door die sektelere, door hoe ek bezig het, hoeveel geld gaan ek maak, Allergoed, luister, Paulus is die een wat sê, hy wat nie wil werk, hy moet nie eet. Dis reg het ons werk, dis reg het ons bezigheid. Maar is jou focus? Waar is jou focus? En sien wat ons doen, is, die Heer het vir ons die onderlinge bijeenkomst gegee, om ons self net eenvoudig weer terug te trek, een geleentheid te gee, om weer onder Godse woord te bring en te gee, Heer, maar waar is ek? Hoe ver lee ek buiten die vier? Hoe is hierdie stomp nie bezig om een rookie te trek, en dood te gloeie buitenkant, want hy heeft buiten die warmte van waar Godse gees dit in jou leven wil doen en gaan doen. Die uitdaging van morgen is die commitment wat jy gemaakt toe dag toe, ek kan onthou die dag in my leven, 24 juli 74, is nog al een paar jaar terug nie, ek onthou die dag Ek het dit nie in woorde uitgedruk of iets nie. Maar ek het net daai dag geweet, nou het die Heere besit geneem van my leven. Ek was nooit weer die sel Maar weet jy wat? Ek het baie daarna, baie daarna, het ek die sel gelewe, ek was nooit weer die cellen. ek was eenmaal, het ek om intrek in my in. Eenmaal, het ek geweet van sy teenwoordigheid, maar ek het baie, baie daar geleef, asof hy nie teenwoordig is nie. Baie daag. Ek het baie daag gemoor. Asof hy nie daag sien. Voortgeleef in die wereld, met my stelreels, met my moraliteit, met my opgeblaaste kleine Adam, he? met my gemodificeerde gedrag, en a, eindelijk redelijk goed vertoon. Vier wat? Dis in die lewe. Die lewe is nie ook vertoon nie. Die lewe is hierdie heerlikheid van intimiteit. Waarvan ek ook hier vanmorgen gepraat het. is om terug te keer, elke keer, myself te herinner aan die commitment. So is elkeen wat jylle, wat hier sit vanmorgen, wat getrouwd is en sê, wat is die commitment wat ek daardag gemaakt? Daardag toe ek voor die kansel gestaan het, vergeet die kansel, kom ons sê, voor God gestaan het. Daardag toe ek voor hom gestaan het en een commitment gemaakt het, en gesê het, onvoorwaardelik betrokke by jou, onvoorwaardelik toegewee aan jou, wat het geword daarvan? Ek het moerig om dit weer te beveelte. Wat het geword van die onvoorwaardelike toewijding aan God? Paulus herhaal dit vir homself, hy sê dit weer en weer. Weet jy wat, hy sê dit eindelijk vir homself, nou hoor ons het ook so, uh, goeie voorbeeld dat ons het vir homself kan sê, hy sê, ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie. Paulus sê, ek het my laat doop, ek het onder die water gaan, ek het gesterwe om saam met om te kan leef, ek het myself verhinderdaan, dat ek ingesluid was in die kruis en in sy opstanding. So kom die skrif, en hy sê, so dik was as jylle, hierdie brood eet en hierdie beke drink doen het tot my gedachte, en as kan jy, recht dier die skrif, is God bezig, en gebruik hy, sy apostels soos Paulus en Petrus, om te sê, Petrus is so erg, hy sê, ek sal tot, nadat ek dood is, gaan ek seker maak hulle julle oor wat ek sê, ek skryf het dier, dat as ek dood is, kan julle het nog lees. Nou is lang al dood, ons lees het nog steeds. Hy sê, so belangrijk is dit, elke keer, die verbond te bevestig, die vond waar te maak, en myself af te vraag, leef ek nog in die toewijding? Leef ek nog in die betrokkenheid? Of het ek rondgelee, en het die, die sonde wat lee en loer, vir die eneis sonde, is nou nie dood, slan, echtbreek en stil nie. Sonde is enig iets wat nie Godse plan is nie. En enig iets wat buiten verhouding moet om is, is nie sy plan. Sê jy, enig iets wat my wil wegtrek, die grootsheid van die lewe, sorge van die lewe, begeerlikheid van die oor, die opgeerlikheid van die reikdom. Wie van ons, wie van ons word nie uitgedaag met die die dit is nie goed, wat ons focus wegvalt. Hy sê, daar goed sal in plek val, die sê, die sien van die heren maak rijk, moet die volle arbeid voeg daar niks aan toe nie. Ek kan ons nie daar in nie. Te vergeefs dat jylle vroeg opstaan, laat opleef brood van smarte eet, net soe as gek van jy in slaap. Come on, besef jylle, dit is hol woorde, as ek dit nie in die intimiteit met hom in openbaring ontvang het. Anders laat ek sê, jy, dit klink so mooi, maar dit werk nie nie so. En dan schuif my focus maar weer terug, na dit wat my oorweldig, dit wat my ingeslik het, hierdie sekulare leven waarin ek ingeslik is, wie dat, wat vind ek dan? Want vind ek, dat ek al tijd het vir hom, dat ons als lichaam, als gemeente, al minder tijd het vir mykaar, dat ons al minder betrokke is by mykaar. Ek wil hier om jou rondkijk vanmorgen, vir self uitvra. Sou jy hierdie klomp ou's gekies het? Hæ? Huh? Ons is maar 'n sak se klomp by mekaar, is dit nie? Maar wie wat? Wie van wat het God gesien? God het een gemeende deeler gevind in ons. God het ons harte gesien. En omdat God ons harte gesien het, het hy gesê, dan hoor jy in my gesind. Nou hoor jy in my wysheid. Dat is deel van my lichaam. En ek wil jou vraag vanmorgen. Hoe sien jy jouself? As deel van die lichaam, soos God jou sien? Of staan jy los daarvan? En as jy deel is van die lichaam, wees dit dan. Wees dan deel van die lichaam. Maar verstaan jy dan nie die lichaam mekaar nodig? En dat het ons nodig om mekaar in die oor te kyk. dat het ons nodig om om mekaar te vat. Dat is nodig om met mekaar gesprek te voer. Ons het nodig om mekaar sy harte te hoor. Ons het nodig om tyd met mekaar te spandeer. Want eindelijk moet ons nie nou onthou. Nou is het nie meer ek wat met jou tyd spandeer nie kappie. Dis twee lede van die lichaam van grift Wat tyd met mykaar spandeer. Dit gaan bykie verder. As wat het net oor my gaan. Commitment het een eigenskap die eigenskap is, nie wat kan ek daaruit kry nie. Die eigenskap is, wat kan ek in sitte? Come on. Toe jy, hierdie vrou van jou, toe jy vaag het sê, ek wil my hele leven met jou sluit, vir die rest van my leven, wat jy gesê, wat kan ek van jou kry? Op daai oomlik was dit nie te sprake nie. Op daai oomlik was jou hart in beweging, jy het net gesê, ek wil gee, ek wil myself onvoorwaardelik gee, ek het iets om vir jou te gee besef jy, toe Jezus aan die kruis gang het, het hy onvoorwaardelik gegeen. As jy ja sê, sê jy ja vir sy onvoorwaardelike gee. Is jou gee dan voorwaardelik? Ek wil jylle sien vanmorgen. Ons het nodig, om verander te word. Jylle het ons gebruik so baie, Romeine 12, 2, wat sê, word veranderd dier die vernieuwing van jylle gemoed, Colossense 3, ding daarby vers 10, daarom sê hy die ding, hy sê, lief nie vir mekaar, hy sê, maar beklee jylle met die nieuwe mens, wat verander word, na die beeld, na die beeld van sy skepper, kom sê, lief nie vir mekaar, hy sê, moet nie iets voorgee wat jy nie is, dis nie, dis, dis nie dat jy nou vir ouwe leen vertel, dis om vir mekaar te lief in die konteks, is om iets voor te gee wat jy nie is nie. Hy sê, hou op om iets voor te gee wat jy nie is nie, hoekom gee ons iets voor wat ons nie is nie? Ons gee voor, dat ons in hierdie commitment met God staan. Want het is dan nie in, om nie daarin te staan. Maar as ons nie daarin staan nie, en ons gee voor dat ons daarin staan, dan lig ons vir mekaar. Dit is eindelijk wat Paulus sê. Hy sê, lig nou nie vir mekaar nie, hy sê, maar, beklee jou, met die nieuwe mens, met wie jy werkelijk is, met jou ware identiteit, met jou identiteit in Christus, een nieuwe skepping, die oude dinge wat voorbij het, alles het niet geworden, bekleer jou daarmee, nou hoek bekleer jou daarmee, sta jy die moor op en jy trek jou daarmee aan, jy bekleer jou daarmee, dier op de dag, op de dag vir die intimiteit met God, op de dag vir intimiteit in sy gemeente, op de dag in die onderlinge bijeenkomst, op die dag in die gesprek, wat ek met my boetevise sê het, op die dag, in die verbond, wat ek met hom het, so dat sy gees, dit binnen my kan werk, want, die goeie werk het hy voorbereid, ek kan daarin wandel, maar, ek kan nie daarin wandel, as hy my nie daarin trek nie, en ek kan my nie daarin trek, die in my sin, as ek hier beskik waar is, dat hy omself in my kan openbaar, en dit een leweweise word elke dag van my lewe. Hy sê, dis van in die openbaring kom. En as dit gekom het, sê dan die gossie van mekaar. Hy sê, dan is ek wat ek voorgee, is ek wat ek werkelijk is. En wat sê hy dan? Hy sê, dan word ek verander na die beeld van die een wat my geskep. Luister mooi, luister mooi. Om verander te word na die beeld van jou skeper, het niks met jou uiterlijke doen nie dis een verandering van jou denken, is om te ontdek wat hy van jou sê, wat het Petrus vols in 1 Petrus 1 vers 3 gesê, hy sê, om te ontdek, God wil my as het waar aan myself voorstel, dis om die ontdekking te doen van wie ek rechtig is, hoe God my sien, en die oomlik as ek, as ek my kan sien soos God my sien, raai net wat, dan het ek waarlik vry geword van myne waarigheid, dan het Johannes 8 vers 31, het waar geword my leven wat ek sê, waar het my vrygemaak, my vrygemaak van my minderwaardigheid, het my vrygemaak van my dit het my vrygemaak van onzekerheid, vrygemaak van frustratie, vrygemaak van bedreid, vrygemaak van al hierdie goede, wat sonde is, wat rondloop en soek, en net sien, of ek nie dalk rondlee, onbewaak nie, so dat hy my kan beetkryk. So baie keer, dan lei ons kare, en onthou wat die skrif gesê, Paulus kom, hy sê, die naam van God word gelaster om jylle onwold want jy sien, as hy die goed rond rondlee as ek rondlee en die vand kry my beet en hy gebruik my vir sy werk wie ly skade jy sien, dis dan wanneer hy om sê jy sien, en hulle sê nogal hulle is in die gemeente hoor jy dis wat die heren sê hy sê, so ly God sy naam skade ek by jou sien vanmorgen besin weer oor kom het myt waar staan jy in jou verhouding oor die Heere? Het jy, dit die eerste vraag, het jy die commitment gemaakt? Het jy al die stem gehoor wat geklop het en gesê ek wil inkom? En as jy die commitment gemaakt het, staan jy in die commitment? En God sê dit nie verweidend nie. Hy sê dit uitnodigend. Sê ek te begeert Kom terug. Sê as jy terugkeert, sal ek jou laat terugkeer. Hy sê, en jy sal soos my mond wees, sê vir Jeremia. Hy sê, jy sal soos my mond wees. Jy sal voortbring wat edel is. Niks sal onedel is nie. Hy sien, my naam oor jou uitgeroek. En ek is die Heer, God van die leerskaar. Preistere, Vader, ons dankie. Dankie vanmorgen, dat hy ons, ons kom oplig. Ons kom aanmoedig Dat hy letterlijk ons, in jy hande vat, sê ek het jou lief, ek verlang na jou, ek begeer jou, begeer verhouding met jou, dank jy dat ons kan sê vanmorgen, heren ek begeer jy ook, ek verlang na jy, ek het die begeerte, dat jy jy self vir my openbaar, heren dat, dat ek verander kan word, tot die volle som van die gedagtes, heren dank jy vir die lichaam, vir gemeente wees, dat jy dit goed gevind het, om ons by mekaar te voeg. Heren, dat ons met die nieuwe oog na mekaar kan kyk, met nieuwe waardering van mekaar kennis kan neem, sê so, Heren, is op die selwe pad met die akken van ons, om ons te bevestig in ons eie gemoed, in die heiligheid, in die volmaaktheid, wanneer jy ons gereinig het, met die offer wat jy gebring het. Ons Heren, jy vanmorgen, Heren, ek sê in elke wat jy uitstap vanmorgen, om uit te stap in hierdie week, en bewust te wees, bewust van die teenwoordigheid, bewust van die verbond, om met die te kan wandel, die stem te kan hoor, vervul te kan wees, met die teenwoordigheid, in Jesus naam, Amen. Ja, kom sê, kom ons luister gauw wat sê Christine, Ek is so opgevonden, want weet julle, die versie wat ek vir ochend gekry het, is gaan oor vaderse commitment oor. En salomonet 38 vers 8, wat David sê, die Heere sal dit vir my volleindig. Jou, en ek besef net vir morgen toe ek dit lees, ek het dit weer niet gehoor vir want ek, mens het altyd die idee gehad van dit beteken my sichtbare wereld gaan nou in plek, of uh, dis vaderse droom dat dit in plek val, en dit is so. Maar meer is dit, is dit, om, is dit sy commitment om te sê, ek het net soos wat ek in die fijnste detail die skeping onderhoud, soveel meer is my droom om dit in jou leven te doen, in elke liewe facet van jou leven. In elke dingetje van jou, dat my jylle, wie ek is, elke dag net meer en meer vir jou sichtbaar sal word, dat ons rechtig sal kom by die plek wat ons sal, sal sien en sal hoor en en net sal weet wie ons vader is en dat hy elke, elke tree met ons wil loop en dat al meer en meer en meer van hom elke dag net in ons lewe te voorskyn kom